Sofini, ki biljice, ki so v prvi gimnazijah, ki organizatorji, če še te veste. To so uh, štiri in delavnic, uh, da tri vse na to tem je tam naš članč, uh, sedaj na razpis in smo dobili prviški naredok, ki prihaja z kamnika, plačamo po te se spodobi, to, da so vse stroške Uh, zdaj pa je prišla, da je zato za to, zato ker smo prijavili uh, ta spredala, to je kvira sodelovanja z sredovanja se pravi na primovni pezen to, kar mi veste, da je uh, na, na smo si pogovarjali, nekaj je učitelj in smo od da bi za tega momenta še ne bi zanimljali napisati Kaj šele pravila, je, še leje je razpravljati o ki še vedno se sobi zlotili, izvajoti, da je to zelo Zato smo si potem zamislili, da je po naslednjem še od Prvi bo po kako lahko vse, in bo rekel: hlajno, potem občrta je bila samoka, nekaj za nami, in tako naprej. Potem pa novembra, če 11. 21. Uh, se je uh, tri predavanja, četvrtega bo Aja Adam, doktorca, mislim, sociologije, vse kako dela v ženskih študijah in bo predavljala vam kromantične ljubezni Potem, uh, na svetu, 11. bo imel Frideg v knjigu Grafer, ko je naš kolega, doktor filozofije, ki je predavljala na malifosi v plazovskih in bo poslušal malo gerovnično gledati na li prezence dobljane in se zareče srtepe tamo, ko vam rešel za ste vid, preglede, in bom jaz pa in druge pomembne skorije. Na koncu pa še nekaj, kar se bo navezala na platana, na je doplne sveze, tudi ono prekazujo zase za praktete Maribora, predavanje to je za ta za vas. Na koncu pa je ideja, da vi na je serij. je Uh, ker, kako še imate zdaj filozofijo, je sega tega, ne, še viste na ti, zato ker <tose> nadam še igram ti smisljena. Torej, uh, potem smo mi na nagrade, obljubljamo, da ne bude zbukajne, tekakor, uh, za nabo še 7, 3 ištijek, da ne filozofije. Kako za bolj, zdaj pa jaz ali, In, Je. Ni tako bo najboljše, če bo to kultiviralo v objavljučnih naših ljudi FNM Filozofija v filozofskih ljudi za študence, jahni študente učitelje filozofije. Preto vam je vse te sovice že pokazano. Vsi si, ki ste najboljši razvalili, ko ste pač objavljene in se, zapisali, celovako, se boste zapisali celo v kobis in ste lahko imeli pravo objavo. Ja, to te vse pride prav za štipendijo. Tukaj, če sem jaz lenkrat in smo prvoj hladnik, mi smo danes sem imeli še eno suklenco, pa smo s drugimi letniki, ki je imamo videozofira, eno drugi letniki, ki so imeli tudi, tudi. tudi suklence, ki sem jih dala pogledati val. Piliš še film. Film, val, divale, poznaš? Ja. No, in jih je zadeva silno zagrabla. To je res tako je film, ki boji o fašizem in tegitarizmu, ki bo se to, kitnum, ki bo skrejera lahko, lahko kar tako kot v nekem šolskem projektu. Ne? Bili je še pred te povsem na slike, kaj se s njim začela, prosto, zato premenični očitno jake svoje učitelje tikajo in trišajo do je bilo tako, ko smo bili v lagirah, veliko smo vsi rekli, nekako da je ne? hoteli reči gospa, profesor, pa se ne dam, samo profesor. A, kaj si vam jaz zdaj prnega? Najprej nekaj ureprestni. Vrja? Ti rekel, da naj prinesem še pri Evo. Kaj sem jaz še ključne, da lahko maliti, da To vse, kar vse kdo na vrsti, se mi zdi, se je to prava. Zdaj, za ogrevanje, Jaz mi pa izberete en fin Zdravljaj, kako cenimo in očekujemo ljudi, ki nas priznavajo. Vaš naša predmjera, da, da do... se pribeleži v svej stran, potom si <somos> <Reynolds> <SonMON indicative> Prve, uh, da? Kaj je tudi druga razumljivanja na da se Aha, Pa Ja našal. za Za je Pa, je Vse dobro, da druga druga. Samo zdrav nekore druga, što što nekomem je mislimo, da se nekomem je toče, da je toče. Vesem nekomem, da je toče. Vesem Ja? Ja? prav? Vedno, nekdo, ki ljubi, ki to je toče. Vedno, Sara. Sara? Pati se ljubezni pometi, pati se življenja in pa je Ja, z prvega istega pa največje desetje življenja je biti praktičan za si ljudi. Za si ljudi. Zvoli? Ljubezni različni da si žuti okay. tudi nekaj druga, kaj nisam. Zvoli? tudi jasnost. Čast in cel tudi razlog za kar je vzeli, ki nas je puno A kdje je to? Vljena A ja, Jure. je ne bom. Že ja ne bomoši, Tako. Jaz tako musivati, da si tako napišite imen, da bomo čistne osemi, zato da se obvezne, že pogovarjamo, ne? Eh? Zakaj so vzpiti in vzpiti? Poznamo ime. Vesel, ko pa, jaz vzpiti in vzpiti imeni? No, Jure. Kako se kjer ima to Zato so so sofijine ljubezenci. Ko je obče moj na kliku, se me posila na kliku, preko klika. Če narivno prašal za prašo, vizirce, me je prašo, če sem kakšno no, film. Ne? Ko je <laughs> že malo se še ni spišal za je tkole, zaz, bi, bi te, kakšen list v resimu. Če bom zdaj ej, vsak mora izbrati naslov in napisati ese. Kaj bi se zredilo? A? Stavila. Vlaska. Kristina, kaj bi se zgodilo? Če bi morala zdaj znaš, je tvoj? O, je, A bi znala, da še, še o čem ti ti pisala Da, ja. kaj jaz na bilo bi to zakaj to izbrana da to, kar jaz mislim. to, kar ti misliš, tvoje pridejo? si si Kaj, o čem O, in kaj bi Pa to upisnem kar, kde ste v ljubezni, sigurno ste mi pravili pišnih, nisem, da ste ni zdaj, ne? Filme, vsi imate, kako zgleda tvoje, ti ki bi tako, kako je idealni Moški, kako je zgleda? Aha, ona predne, kaj mislimo, da? da. Kaj, kakšen bi morali biti tisti zelani močki? V kateri je bil se pridružil? <laughs> Če si dospeš, da ti bo na tvojem, je še vedno idealno. Če si zdaj eno leto ne bo več, ja? nočeš nam povedati. Evo, vedno imam poved, kakšen je moj. Črte ročima, črte lase, suh je, visoko ne gre visoko. Sami, se v sto... ...sto nog jora. Spredo so biti. Da. To <laughs> To si <di? laughs> To če se Sem napisala tretji deli, ki se zgodbo, da ti vas uh, na enku sklučilo lišče napisala v na lekici. Provis pa, ne, je In sem, sem rekla, da je, provis v če si bom na to uh, e, kaj Vidite, bi še domotarij, predstavljaj, mislite, ki so malo v so malo na začetek novega reka. Bi še ki si je Ki so to esejistično formo, ki imamo v slovenščini, da so zelo tvrdi izdaji. Imamo v slovenščini podvedene, ne glede na to, kaj se dogaja v tej seji, Je pa to ufostruktura, ki so formalna struktura, biseri je takšna, kakor smo vi poznali iz ameriških nadaljevanj, v katerih nastopajo predstavniki ali pa iz filmov. Te zaključni govori, kako to gre? Kako bi to? Kako zaključni govori? Najprej doma kaj. Tožilec, potem pa obramla. Ne, kako? Začnejo, a ne? In tožilec reče, kriv je in po eni strani spodbija dokaze obrambe ne, in navaja, zakaj je kriv in na koncu predlaga Kažo, vrdi se kot sklep. Prvi reči so ravno na strop. To je ta ravniška forma, in vsak ti ima odvod, jedro in sklep. Ker ste ravno pri platoju, to, to, to že veste. Na šlo je, da ste gledali. To ste v prosorečnih želočih, pa pri tebi, da tudi ste gledali, da ste gledali. Kaj ja. ste še? Poskus. Poskus, ja. ja. V vode pišete. V pišete. Dobro. Ja, v so najpomembnejši. Naj, najpomembnejši. Ejo, tukaj imam analitičnega filozofa. Zdravim, reka, le, kam boriš ospali, da boš o temeljevala. E? E, recimo, če človeku ocekajo glavo, a bo preživel? Ne. Kaj, če imamo odsekajo bo preživel, brez stopenja, na primer, ali kako je to. No, no. No, ko pišemo, v je neki In za, za ta uvod, zato vi pišete, ne da trenirate, kako se piše. Zakaj v vodu, da naslov, naj je že. Kaj si pa sproti, ko vod dela, uh, pišete, delate, zna, da delate? Ne, Nekaj, če nam se reče koncept? Ja? Ali ne? Delate, ne? Ne, ne še. Aha, dole, ne še. Narejte si koncept za vaš, vaš uh, nastopak, ki ste si deli trali. Kako bo to sprekalo zdaj? Pracem, če vam bi rekla zdaj, da začnite pisati o tem nazvom? Kaj bi se sveti rala? Lati. Vedeli bi jim oklapirali, in se muči, kako začeti. četi. Kdo razkušajo kot kar pisalo, kot bi še mislo? Pozkušljamo. Kaj se, kaj ti, pa še, ti pa še ne, ti Že razmišljate, ja. Ti tudi, kako da? Razmišljaš, kot Razmišljaš, imaš, razmišljate, je rozmyšljaj. Rozmyšljaj? že okay. Ali tam prepisujete, kaj imaš? Pa? Ja, na To, ko se moramo vse zadnje, se, se je zakecal, je začin, vse, vse se ne, ne, Vse moramo, krušen, ne, kaj se moramo vločiti, kako vse pisto držimo, in da imamo v glavi, da iz napišemo nekaj, kako je imelo glavo in stopalo, oziroma rek, in Eh, stole, no, tako, eh, da no, eh, S tem citatu Mišela Montanova za pričeli. Tako da bom kakšen turist s tem naredila, kako se misli ta, in se krati, ne bom ga spremične če boče kakor, če Tko se prestenit tukaj malo ta? Tko ne ima otvarati? Tako i te live verweste ter za No, dobjno, tako je Luka Se z ja? ampak, če da sem se delno strinjal z njim, morda. Ampak videl sem mnenja, da nekaterih stvari se misli, da se ne da napisati. No. Jaz bi ga pomišljal, jaz prav, bi šel čustvo napisati. No. Ali, ali, ali, ali, ali so vam dala eno pismo, uh, ljubez, o ljubezni, ki je čustvo? Kdo je blagoslovljen čustvo opisovati? Pismo je bilo v literariji. Hm? Poglejte, da so jelskega. Najmanjšo lahko je znalo zanalizirati in opisati svoje. In opisovati čustva svoje, ki ima. Dobro, pa še kaj, to ugovarjaš mu torej, ne? Hm? Ti praviš nekaj talenta, čovaka pravi, a vi, vi sličajno uh, želite v prihodnost in v veljo nagrado in tudi za književnost. Hmm? ali pa postati bolj zi paporki. Ne, ne. ne. Ja. Uh, moramo se popor, ne vas pomiriti. Uh, pisanje esejev je obrt. In jaz sme se poklizeli sem, da vam pokažem, kako uslojiti to obrt. Če jo boste zapeli uslojiti, boste morali kaj? Vaditi. Uh, Tako kot, če se želiš naučiti plesati, možeš plesati, enako se seje, če se hočeš naučiti pisati eseje, jih moraš pisati. In napišeš prvega in dobiš svega njega, normalno, ali pa dve. Pa če tudi možiš pri slovenščini tudi zatičiti eseje, to je zelo deprimirajoče, ali profesor izraven zravo napiše vse, vse, kar si naredil na rope in po drugem esejem je tako, da je to dočini dve ali kježbi tri ali štiri. Seveda, da moraš po kaj sproti delati. Boš nahraniti svoje moždane, s čim? Z misljeve. Hmm? Z njega vsebina. Izniča se, da da pisati. Ne? In tisto vsebina, ki te ni posti vi pisali, vz. zadave naši sej, je pač ljubezen. Vsi imate izkusno ljubezni, morali, ko bosti še nekaj preštetirati ljubezen, da bi lahko napisali kak ki ni esej o eh? uh, se bom na eni strani, na eni strani, na drugi strani imate še nekaj. To je to da ni ne razveta nam, da se tukaj, da te visi museti usčila, to. Včerajš ti. Včerajš tukaj vidi, kaj šta parodoksala, skušamo vzložiti v eno zelo nevrljeni nekim davnim vzverenih kredičnih členih. Neopromisno. Kakšno? Mhm. Ne, predoj. No. Neopromisno, kaj to pomeni, sam to Jaz. Vedno, ne? ko boste pisali, se vedite, da ste to vi, jaz, Jaš yes. razmišljam o celih problemov, ne? recimo če pogledamo naslove eh, montane vih stare omen, postavi evo, ta je Olim dožerci. Na ja, vse obarno, ne? Dožerci, Opragros. Tak? A ja? o da je tukaj malo, še reči nekaj. Evo, eh, o zgoji otrok, davamo si godno o brezdelnosti, o samoti, o knjigah, o krutosti. To so v naslavi montanja. Kletovi so pa, kak o resnici, o smrti, o moščevanju. O ljubezni, ne vedno, se napisali o ljubezni, ne, iz bajka, tako kot vi, kaj to pomeni? Zakaj je o, ne? A o ljubezni pišemo in pesmimo, kar smo se v človečni. No, najprej govorimo, pesmimo in skušamo, kar smo se v človečni pišemo, če napoznaje. A je to neka stvar, ki je odložila vse generacije ljudi? Ja, in vsako mora kaj, to na nek nečinih izgovoriti, zveš v deseti. In ko boste pisali esej, vedite, da, da je to vaš neodvisen poskos o tej temi, o kateri so pisali že tisoči in tisoči. In najprej si mišliš, pa se jaz o tem ne mogu čisliš uslojalnega napisati. Nič kritičnega, da moram napisati. Lahko. Mogoče si zapisite, zapišite to misel, ne, da ste tam ima tam naslov, če ste pisali, da e, je to misel, ki jo umetnik sam je za nova misel. Razumete to? Tako kot predstavljate si, da bi rekel: v hopu se zjutri. I tako se vsi ljudje zaljubljajo, vse generacije pred mano so se že zaljubljali, vse za mano se bodo zaljubljali, jaz hočem nekaj čist iz vernega naroča. Tega, tega, tega ne boste začakali, da bi to pogledalo kaj čisto novega izvednega. da nam eh, sem očitica, bolj sem pripričala, da so nam nekako in filozofske ideje in, in pojmi in podobne stvari vrojene, torej jih smo jih, smo, jih, smo jih gledali, poplatimo v nekoč v onem življenju, pred smo se utelesili v svetu ideje. Vse je novo, tem, da, vse. Nec, se ne moramo malo nekaj zmisliti, novo izumiti, ne. Dobro, ok, torej to je vaš poskus. In ta imate zdaj napisani, tako postane, ko boste neodvisni. kritični in ustvarjalni mislici, če boste navedili to, kar vam ukažem. To je paradoksno, praviš. A ste drugi tudi mislite, da je paradoksno? Ja, žal. Ja, mogoče jaz mislim, da smo odprne nadbisnikom in takrati, ko pač vemo, kaj je na in da to vemo, bojemo biti tudi, da je celo tem odbisnik, Se zato zavedamo, kako bi izgledali, kako bi In zaradi tega, mogoče ta profesor dove, ker jih s tem kaže nekaj okaže in že od nas popisili, da razliščajo razliščati svoje. Da že razliščati svoje. Ja. Zdrave? Yeah. Pravim, da ja, se so na prvi pogled, zječa, da je bilo to doslovno, A potem, če se vprašamo o samotnog hraza, da izražimo, v smislu da je v bistvu odstranjstva kredičnosti, nekako od te je, se mi izražimo v bistvu kako hraza tukaj, a tako da nekdo ohaže nekaj, mi izvedemo tistom Dobro, mih, Znači, tako želel, ne, vse in ti smo pa povukov, Ana? Ja, mislim, da smo lahko na vistej sve radim kritični samo, ko imamo že neko določeno znanje. mogoče s tem, da bomo uh -huh, uh, hm. z njoj politi na tačnost, da pa nam nedorače, in mogoče samo uh -huh. dobro nas, da bi neko znanje, da lahko potem s samim neko res kritično Zato se zdi, prebubre, da je zelo malo protesolno, ampak če počne previsljamo, ko te potem neka okaz, potem razmišljati, da bi ta okaz na nekaj nagučen način ali pa pa začneš razmišljati svoje mislje in se ustvarjala in po vadi stranih nekaj odvisne. Glede se dobro. Zadej, Hila. Ja, v bistvu, da te zmero ustvarjale znotraj ...opiro, kroz meni Znotraj nekih oklerov. Vekaj v več oklerje. Zavrljamo recimo, če odlazimo nekaj sklato, ne je če zato nekaj to pravne, nekaj tečni, zase Kristina? ki si strenjujem s tem, da širši obet pač neko znanje, kaj osoba je potrebna v tem, pač začneš kritično misliti. Mm -hmm, ja, če bi to, recimo, če bi to, pa jaz pa karikature dano po mojem ki pridejo na priprave. Ne? Naš cilj je odviselno ustvarjavljeni kritični mislec, ne? ampak Na miru bo to čisto vse, kar bomo jim zdaj ukázali. Vse imamo, vse knjige, pripičičiči vemo, vse tekste, pišali vse, vse je, tako kot bom jaz rekel. Ja? Razumete. Ne? To je tisto, kar ste že slišali, da niso slavi, kaj je to mislil, disciplina je uvožnja svetov. Ste slišali? kaj je disciplina redne, ne? Ja. plus je učevalec nikogrede, ne? Več ko smo v časih učiti izdrž, no vesče je vedno to hotelo v časih počet, ne? S palcem se je vedno svarilo, Če si pripisoval si da bi tukaj podalce, Če si prepetal še kaj do, Če si odgovarjal, si še na koruzi, klečeš, ne, vse je bilo strogo predpisano, strogo je rekel, da v šoli, ne. In danes, danes veste, ne, da se, da se mate resilno zgražajo, če kdorkoli proti njihovim odrakom nastopi strogo, ne ki hočejo kaj, da, da, da ljudje postavljajo neodvisni in ustvarjali, samostojni misleci, ne da bi prej sprejeli kakršnakoli red. Ne. In pri eseju, ne, je, da, da, da pišete dober esej ustvarjalen, ne, neodvisen, kritičen, tako, da se bo ocenjevalec ali bo profesor vaša, pa na naturi ocenjevalec, bo rekel ok, Zdaj sem pa res ker sem to prečital, ne. Ne mislim, da nismo, mi tudi popravljamo naše motoritetne vse jednočasih. Pridejo takšne mojstrovine na dan, da si ne morate misliti. Trži? Ja? Res mojstrovine. A pa, zakaj, treba se je držati tega, disciplina, disciplina, prvo je ta, ne. Torej, uvod. Ko pišete, moj, da uvod si vzemljate 30 minut časa. E, Kaj potem imate še koliko. a veste, zapisanje, veste koliko? Še 90, še uro in pol. 30 minut, da si nadite koncept. E? In ko nadite koncept, potem samo pišete. na strogo po pravilik, eno stave za eno misel. Včasih si mislima, uh, Pa vse svoje misli, en še v enem stavku povem, ne moram zvojim misliti, da Pa drugi odstave, pa tretji odstavek, pa četrti odstavek. To je od vas odvisno, kako dolgo se boste napisali, In recimo na mednarodni, maturi, na drugi beži Grajski, ne, na drugi Mariborski pa libljanski gimnaziji v eni uri, da ti tisto, tisoč besed, za ese. Dvajeseja morajo pa napisati. Torej v dveh urah dva tisoč besed. Pri slovenski maturi je tam za minimum šesto besed. Boste rekli, kako čudno, zakaj toliko besed? E, preprosto zato, ker če napišeš manj, ne, e, v bistvu nimaš o čem pisati. Ne. Če pišeš krajše še besed. Zelo malo je takšnih, ki, ki ne porabijo nobene besede preveč, niti nobene premalo. Je šesto 610 zadostuje za dobro. I kaže, In na koncu prider kaj? Sklepa ste si napisali vsaka misel v svojo odstavek. In sklep. Za de kateri napišejo v sklepu povzet pa tega, kar je napisano. Jaz vam predlagam, da v strepo napišete za nekega drugega nevoja. Ne? Refleksijo, osvajam esejo. Kaj ste dosegli, kaj ste pokazali v pa če se vam ni uspelo razložiti, pa sploh ni mogoče razločiti. Predem no, si boste dovolili kakšno svobodu v V vašem meseju morate fejst nabati, morate pisati, pisati. Učite se pisati tako, da pripravi to nekaj takoj prilovodne z očitve, časih se je to preteško. Aha, oplavitevno, kaj živemo oplavitevno, tako, saj živemo kaj, ste še kaj gradili? Hm? Ste? Niste še gradili, ni začeli graditi. Ste? Ste kaj se je? So pripravili že tisto za plato pravila najnajbolj, naj najbolj trnično, najbolj srečno država, tisto, v kateri bodo vladali filozofi. Ne ste čeli smo <clears throat> A, s verom. Spomenite pa A. Trasimakh. E Trasimakh pa še vaše nam sodanje, pa še nakršniči. Hm? Kaj pravi Trasimakh? Kaj pravi? pravi? da je dobro življenje ne pravično življenje. Pravično, ti so kar koristi močnejši. Recimo, če vam bi jaz rekla, ali bi se vi razimahli s Ali naše naša takšna da za nekaj v v današnjem svetu. A se zanimati teze politiko? Ne? Blaga? Dose, no, ne povedi. Hm? Ti se, ok, mjure. V današnjem političnem stanju, ki naši potvrditev te teze Trazimakov, da je pravično tisto, kar turisti močnejše. Moj da si tako spišajo, hm, oblesniki tudi zakone takšne, najene, da ustrezajo njem. Hm? To ni že nič naše normalno. Ni normalno. Dobrože že po že že kaj eh, zavračaš to tezo, ne? to je tudi zelo težko držiti pri pisanju, če se se postaviš v učev letistega kriti, ne? Reličo je nekaj, kar koristi učajšemo. Da im Našo trenutno politiko, recimo našo zakonodajo. Ja, ne vsem, ne. bi, tako se nam zdi, da bi bilo pravično. V resnici je pa narejena kako? Tako ohlapno, da jo tisti, ki so močni, izkoriščajo v svoj pred. A sem, se strinjali ali ne? A? Tudi finska. Ne poznam Ne poznaš jem? Hm? Ne. Hm? Kaj mislim, da je oklapna zakonodaja? Takšno zakonodaje, da recimo se tisti, ki, ki so si na grmanji skoši tradicijo veliko, veliko bogarsko ne bomo realizirali. To bogastvo potem, ko jim dokažejo vse je mogoče malizacije in nekakotavije, ne? ti še ohravljena nakrej. V tem smislu, v bistvu. Hm? Vse veste, Igor Bavčev ima še vedno milijon evrov, na svojem računju, ko e, se je pozačela, vpreden je postal uh, uh, predsednik tega kaj žadlo iz tega, ga ja smo bili vsi člani, pa smo podpisovali, za četverico, ne? je bil eno varnik, da sem zadeleljal, takšno plačo je imel kot medle z profesorica. Takšno plačo je, bil, je imel kot medle Takšno plačo je imel kot medle z profesorica. lahko rečete, tip je zelo sposoben, ampak kako sposoben, če pa je vse, kar je, s čima v gospodarstvu po zlu in če, če to vemo, da, da je, da je uh, da je kaj naredil, da so se tam med našo vojno dobeli neke čirne zadeve v zvezi s preprodajo orožja in tega nismo v 20 letih mogli razčistiti. ali korist nas, ki smo šibki, šipki, vrjetno ne, ne, ne. vem, koliko poznate to izko drugimo, vrjetno ne, ne. Poznate? Poznate. Malo že, ja sem videl, da se mi v šipo zvega. Dobro, toliko, toliko ok, ne. Ja. A bi zdali zdaj napisati v platonovi, recimo to platonovo misel pravično s koristim učnejšemu, v e, razimahnovo misel, mi lepo razložili v ene ustavku, začeli z njo, da osoba, kar te trdi, da je pravično tisto, kar je učnejšemu, on tudi navaja razloge, zakaj tako mislijo, temeljuje to, ne? Sokrat mu pa oporega in v drugem ustavku bi razložili, kako sokrat oporega. In potem, seveda, cela knjiga, ne? cela država namenje na temu, da se ovrže to trazimahov otezo, te de pravičnosti, de pravičnosti, ki se tako koristi močnejšimi. Tako bi pa, recimo o ljubezni. Kaj bi znali, da, da, ste, so pa, da, da, da je v tem času še prišlo v ljubesnih misl? Je? Ti znali, da je še celo ga Ne še, a ne? Da. A ja, vi postusli? Se vam da? V pravici. Drage, morate več poslete, bo ja. <laughs> Da bodo oni ali reči, ne, ne bomo, zveš, ne, da, bomo, ne reči, pisali, o, ne, da Nisi tako huda. Je prijatelj. Da. A vesi je prijatelj da mi razložili moji drugi lek, neki pejh učil. Zprašaj pa, kakva za štjepe, ka pa pravi, a, prijatelj profesor. Ok, jaz nisem tak, kar ne, čeprav sem načkedevni, pa sem mi pa razloži, da ta profesor vse naprej pove, tako da upraša njim, ne. Siterim, ja? da, s to vprašanje, ki se jih morajo oni naučiti, da vse naprej pove, pa vse pišejo štiri in pet, ja? Babel, ne. Mislim tako. Prej, jaz tudi, če nisem, mora nisem. Mislim, da smo tukaj na šoli do vsečini. Gredo. A co? Zdaj, ta, te strukture se može držati kot v jansi slobba, verja. Se če je dobro, ti da moraš imeti malo kalenta za pisanje. Seveda tisti, ki imajo kalenta za pisanje, lažje pisati, kot tisti, ki ga nimajo. Ha? Albo veliko ljudi pride, ne vem kako je pri vas je v filozofiji, prav zato, da se bodo naučili pisati. Pa ne samo eseje. Učiš se pisati eseje, poznaš, pa kar vse pisa. Ne samo eseje. Eh? In pripišeš, toliko pišeš, da se preprosto izpišeš in nimaš v Slovenščine dve ali pa tri, ampak jo dobiš na maturiji pet ali pa šest ali pa se je celo oset. Ja, zakaj? Za to, ko se pa filozofiji veliko piše, veliko ideje v glavi, veliko novi zbosed, ne? In potem je to tisto, kar naredi, kaj je? Naredi tisto bogastvo misli, primišljenega, vse veste, na maturi ne bo nič takega kar vas bo preseneklo. Vse znate, naprej vse boste vi za maturo premiselni eh, skupaj na pripravo. Ne? Na maturi boste samo En izbran problem, o katerem ste razmišljali, tudi predstavlja v takšni formalizirani obliki. Ja? Zdaj, pa zdaj pa sem vam jo pripravil, uh, da se vam je zgodilo, da se vam je zgodilo, da se spet ti da temi vam zato da ne bi, zato imate Mislim vedel, da se to si nečem zamislim, je ta ponavadi najprej eno temo oznamamo, odzamamo, ne, potem od nje pišemo. Viste moretno v iglezni že vsi vzeli, premišljivali možno še niste to, ki, ok. A Ne mislim, ti ste ocrpeni v noči, ne, misli na me, ne, misli Še eno. Preveč. Ja, okay. Zdaj pa komentirajte, aha, zdaj najprej, kaj ne jaz o tem sliki povem? Ne, vcimo, če bi vam rekla, dejte napisati en sisa, lahko kaj bomo Hm? O, školno, Nina, tukaj sve neškarje, pa je ples, je Začnite te s tem, da upišete sliko, kaj vidimo na da nje, dejte, no, uh, Nina. Nina, kaj vidimo na Ali, da vsi vidimo, Ale, jednako, gledamo, gledamo, gledamo, vidimo ja, v Ja, vidim ki se razstvariti svoje mislje. Ti že interpretiraš. Ja, no, Ti že razdaješ, ne? Ja, po mene zbite. Jaz pa Vidiš človeka, ki reže v središčju in si ostali vse pri in mm, Dobro. Ali, ali Jure? Če pogledaš, rekli so levi in desni, ki upravljajo te vrnice. V vsake se predstavlja Kaj predstavlja ravnilo v no obroki. Učitelj. Učitelj, ja? Dobro. Ne? Aha, kaj? Kaj? Učitelj matematike. Ja, je bilo učitelj matematike. Kaj? Kaj? Ja? Amor tudi nisi materari matematikov, ne? Ja? Desna strata. Kjer je bil? Uh, Luka. Kaj vidiš na desni? Je se zapovedal? Ne, na levi smo no. povedali. Duhovnik, učitelj in policaj, na desni smo oproti škodljivcem. Od tega? Ja, kaj bi lahko bil ta otrok te ljudi, ali pa nas? Si, ti si? Kaj, na no zare. Pibo in časopisem in cepati, to bi to lahko bil tradicionalno. Dedet ali kožka, ata, ali oče, tale, kaj pa žogo, pa superbe je, bi bil dobro. Padovarni počitelj? Hm? Ali pa očko, ki se, se poskuša približati svojemu nasliku? Zaraj je pavica, je? No. Kaj je Pa to spada, Se je? A? Ja? Ja. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. Ono je. je. Ono je. Ono je. Ono Če imajo A zdaj mi da bodo se v tisem sebe, kot, da bi mi porekati. Mm. Ne bi Pa bi Nimaš da razumeš Nima Ne, samo pač, ja, da pač se prilagamo. Vsi pač pa moraj dan, moraj dan, Mhm. In ko pa da se z njim igramo, toliko časa skačejo, potem se začnejo z nimi grao, In zdaj, zdaj seveda, je to, to je tudi sociološka karikatura kot filozofske. Na eni strani imamo primarno socializacijo to je kaj to pomeni na drugim sekom. To, ko znate, pojmo kaj držina tične z človekom, otrokom, ki vstopi v življenje, kaj, kaj mora biti? socializirati, vzbojitka, vse je toliko vzbojitk, da bi lahko trak v vrtic in šol. V državni ideološki aparati države, celo zadeva šolstvo, crkv, ne? to so ideološki aparati države, ki nam določe ideologijo vsele, in če sočajno te kršimo, je zadej še represivni aparat države, policija, ne? ki nas V spravi, v pravi napraviti. No, jaz sem bolj želela, jaz sem bolj želela, no, pa bolj pokazati, ne? da ko boste se pripravljali, na izpit, ne, da nisipiti, a eseja, da dobro sno, tako kot pravi že tukaj primislite, izpišite vsi fine citate, izpišite dobre misli, ne? vse tisto, kar vam je všeč, eh, nosite s sabo, to, to je silno, ali tako, v tem slovu, kaj ste se sem napisali, daj pokažim, da je. To je koncept za? Za esejo, za moho teseja. Za moho teseja, evo, lej, to, to ste vsi tako vrtili. Kaj je tva tema? Ja, Aha, tva, tva, tva, tva, tva, tva, tva. spisano, ne? o eni temi, ne? lahko iz te temi že napišeš, pripravstaj, te sejte, začetko. Kmigo. Ja, še kmigo. Zato je Majen Ja, odlično, ne ja gostijočalo državo tekovanje. Ja boš, te ja boš prtala. Kaj te da? Niče. ste prišli, ne? Bo ste to všeč, ki, ki se note. Andrej Na sredo Sredi marca so vsi dobimo pri Andreju na rame, ki bomo tam, eh, ne Ljudi, ali ja. Ne, je bilo tebi, da se življajo tam. Da, da si življica pa daje, se tam, kaj je. Tam nam dajo poštilo, veš? Tam. A ja. <laughs> ja? <laughs> ne, Da vam dajo po silo, pa še rodaj, da nas pridejo zdraviči. Yeah. Vsi so šokirani, ko se tam sprehajajo, neki čudni tipi, kot po, yeah. po gimnaziji, filozofi. Tebe izjemno, ja. ja, da se človek odvija. Znaš, da se ti pravi, da se ti že dneve. Imajo vprašanje, še? jih zdiš in kako opisati se? Ha? Ponavadi je tako, publika je tiho eh? ko hoče jih ko že vsega Jaz vedem, da že vsega dosti. Ampak meni so oni rekli, da jaz moram eno uro in pol To pa ni bilo. Jaz sem mojem kot Ne. je nekaj da Ha, ok, a pa zdaj moj, zdaj se mi prav nekaj zvedati, kaj bi še, a, a sem kaj... Vem, da vam je profesorica že večino razložila, tako se vse ji pišejo. A, a bi radi, da vam še kaj povedam? Hm? Bi vi, da vprašali? Ne, ne, tole vam bom pa še povedala tisti strah, dobiš njih slov, kaj pa zdaj z njim naredim, primagaš, tako, da začneš pisati koncept. Najprej, če te treba zagrabi, najprej asociacije, ne, kaj vse pride na misel, ne, ja, o tem, pa potem, kaj vse smo pri pouku obravnavali, ja. pa, ali mar vles iz tega področja, kakšno izkušnjo, Potem ko začneš včasih polni tistih tisti se začnejo, torej po list, se začnejo počasi oblikovati misli, projevati misli in ti na kaso naj povrat napišeš, imaš že cel esej izdelan pred sabo, ne dostvarjajo za spropi, ampak ga imaš po, po pol ure že v mislih narejnega. In da, ko prineseš s tavo na maturo, na maturo, stvari ti so premišljate. Kakšno stadišče bom jaz zdaj uh, zagovarjal? Zdaj, no, zakaj ste mature? Če bom priča, da vam ne bo to, ne? Uh, ja, ja, ja, čeprav meni ne to. <laughs> uh, kaj so ja, najprej se držite vseh teh vrbi profesorce, nekih nasvetov, ko boste pisali eseji, ne tega prvega v ljubezen, tukaj boste bolj sproščeni. Ko boste pisali filozofske eseji, o jo naslikajte uči, kaj nam je ona domovirati, če so ne smejeno, kaj moramo delati. Ne? Ja? To so te vrlite. Ampak v eseju je ponudno potrebno tudi to, da pristrižete vsa ta določila iz teh meri in da pokažete kaj, kaj vi, jaz, mislim, kakšen je tako odlično, da ti z našem razumeš pedantno Platona, ali kaj po meni danes to pomeni, o čemer je on razmišljal. Ne? To je tisto odlično. Zato je, zato vedno si rečem, ne? jaz razmišljam o problemu pravičnosti. Ne? In noter vključiš in razmišljaš s pomočjo koga, Z pomočjo misli, ki si jih poznal. Ni še nekaj, kar bo še korenilo, ne bo šlo, da bo to bo tudi moje predavanje, ne glede na to, kaj je to delovalo. Platon je definiral mišljenje kot pogovor duše duši samem, to veste. In da je res je takšen pogovor. Pogovarjajo se. Samo sabo pogovarja se s filozofijom pomisliti in pogovarja se s tistim bralcem, ki bo to bral. Z moraš kaj biti, do njega može biti posebej uvidevati, ali mora pravedati jasno, kaj ti misliš, kje so tvoje trditve, kje so argumenti, kako razumeš. Ne? In če bo to vse skupaj jasno, potem bodo tudi kaj. Vaši izdelki so ne? Okay. ne bom, se teče, da, ja se moči imati še takšno počanje. Še obrugite, da pridate na tekmovanje, na ravne nekološke, Ja? A se vam je to zgodilo ne uh, kaj turisme, kaj sem danes sam Ja se mi da si ti meni se je Da To je tega, ker sem danes na moj govost In da imaš še nekaj no? Pa ti hudo? <laughs> ja, vodi si malo težje, vodi se prište, pa jih ušiljaj, <laughs> Jaz se potem na neki zahvaljamo, lete se tudi v godi se svižimo v vse. Prav vas vse, pa babim tudi četvrtega kolegova, ko bo Alja Alar bi tišla z komitva Romantične žvezne, pa seveda nekaj predvsem zvar, da zelo imamo kartnih izjavej, ker je to tema tako, da še malo rečno No, to pa res pridite super bo to romantično vibratne e-kratno temo.